و ساتی اللہ پا را عذاب داگه ورنن کلو وش را بو که خوری آسکی حنی ان پا دیر خوشحالی سرا آر دیر چکم دینا پا خیش عزمون کی تعملون پا سبب داگه چی تاسو کون کی سبب ناقص داگه عمل دی انسان ده آر سبب کامل د خدای فضل و کرم ده موتجینا جو بتگیا و انکه لا شروع انپتاخ قربانی چې صپ صف یخه دل شوې پتا دې بسرہ و زاوای نوم موږ به جوړه کو دل لا پغه خو سره جګر دې ستری والله جنا کسان چې ایمان ورې و تباد متابیداری کړې وی دې جو زریاتون د جو بچو به ایمان یې ماسره زبان اعظم سره ملګری کما و مالد نو منه کنه کوم د دې دا منه هیڅ کُل عمرینا شړې به ما کسب رین فارغ غفلان ما سره کُل عمرین هر شړې چې کاپیر وي مسلمان کو مرحل نه او کاپیر بزی محبسوی زهین ما نه غاڼه ده څو به غاڼه ای برامته به څو به برامته کافیر به مسلمان برامته نه ای مسلمان څو د قرضدار نه یا دی ها څو چې قرضدار یا غبصی برامته ده غټ کافیر با و عبد الله بن حسين داغ کړي دفاع کي لري مونږ به امدادو پوهي مسلمانانو سره دفاع کي هم پمي وو ولا بيداري وخه بما دا واقنه چي استوندي غواري څو واخه دي ته خوخه واجن نه جانو تباغه واخه با بلاوي يتنازعون اخر بعد يوبلنا بريغا قصر شراب لا لا ان في نشالته به ده خبر اگر زيبو پجو باندې غلمان نه کان هلخان عمد د HAVE مطلب دا د دا پارا پیدا دی خزمن دا پارا علمان اللهم صرف چھو دا پارا خدمت دا پارا دی اللہ اکبر یو زل یو صدیر چکمس چطر لیکلو دا حلقان لیواتت دا پارا دی خدا یه نماشی کنینا اینساب روزیکا و دا علکان چه بیت سرف چھو دا پارا دی اه، خزمن دا پارا باچه دا نو باچهی کوئینوشی هلتا ده کچک آرس او قصاده هر چې دروازه کوم صاحب دا کا کوم نوردا خیر غسړې څو پخوله مریضو مرزي وو وې نشي غلمان امام نووي او کنه امام نووي رحمت الله عليه وېل دي چې کنا سړې چې کنا نو په یو سب کې باغ له سره دیګې له سره دي نو دي شه په ګیدای چې مرزي کړه مرزي پیجنې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 او شخصه روش یا روش راقوه را دی خلیلی وچه خلیلی پخبله را دلونجا غا خبل <سؤال> سلطان در چنو داخل مده توسو بولا پخبله پاسی که خضو دلدر ها؟ که پخبله چې پاسی همه بسخل دی کنم او چې ماشوم شم دلدر <سؤال> که هم ستا <سؤال> ایرزاز دی و خضو دلدر کنو خطو شو ایرزاز دی خبره وانو لري د خدای بندا خدای دې منږ جنت ته نه باشي بیا بګورو بیا بګورو او چې سر من جنت ته نه باشي په انکو دابو شي دا بلکونو لکونو باندې کاران وینتا ها ولدان مخلدونا بیا قواب مبارکه وقاسم معین نو نو مخنو تو باید دسی ملغلی ریدی چی لگا پا پردوی که پردش خیستا و اقبالا باز همارا باید تسال مخامخ باشی باز بازم تا یاد بلن با تا پوز که باز دن جکان دایت رازان که که نجی هر چی بی دامیوی و دا زورا چی پا مفت مفت که خون بام نینو دیکی با بیا چی څانځم خدا زنديقانو دي اعتراض نه کوي کنه لکه د دانش نلیاں نلیاں شودې په پليان په پليان شودې په دانش او نور چې دین او عقیدتانه مسلمانانی قالو دیو به اناکنا قبلو یګر منګو په خواخی علینا پکورونی کې مشرکین الله دې دوند کې فمن الله منبانی سانو ک الله و وقانو ساتل عذاب ورنه اناکنا من قبلو منګو په خوا نه دیو صرف یو الله ته پریاب قومه عبادت او باندې کې الله کولا انه یوکن الله په البرو اغه دې نیکی مسلمان سر رحم کوونکی دی فذکر یا مسلمان دې تو ده اللہ پنیمتونو بانی بی کائنی نه ترویتی یا نلیوانی ده خلق درووی ام یکول نه یا ده خلق ویشی ده شایر ده من با انتظارو گفتی بانی ری بالمنون احوادیس ده زمانی آیغر مرگ و مصیبت ده زمانی ده مصیبتونو ده یوزل خوب محمد شنو کوتو تو تا ترب ز تا س ام انتظار گژبم تا س انتظار كون کي ايابر کي جو تا اپلو نه جو پڙيا خبر بانيو کنا داس پخپل سر کشري ام يا کونا تکول کنا دعوي جي داب پي ام بس د خبري زان جوڙي نو نانا زان نه جوڙي بلڪي تو جو يمانش تا فليت تو تر دو جم رايشي کنا به حديثن پدا خبري سرا جو پيشاندي قراني ان کان ساجي کي جو رشتي ندي ام خلقو من غير شيئن ایا دوی پیدا کړی شي بریده څه شي نه ام کنا کنا په ټول خالق دی را خپل ایا دې په دوه کړي اس مکی بلکې دا یقین نه لري ایا چې دا په سره خزاني درابس تا ایا دې په خپل مسلات دی او زره ور دي عامله وسلم نه ایا چې په اندر پای است ميونه فيه چالت بره وي جوغو تکيري فلیا را دي شي هغه وګي هوستون چې په کار دليل سره عامله بنات ولا کوم بنون ایا الله دونه دی او سبحان الله کوي ام تاسرمه سوال کوي ځان مزدري دي ته تواد دوا جن دراني دي ایا چې دا اسرائیل مګي موجود دي کوي ای ایراده لری دیو مکرو ده تدبیر پسا کسان جا کاتران دی آگ دیو بچگم ننوز کمزوری پی مکرو تدبیر که مکی دون دیو بانی با چی شی شی تدبیر وشی دیو بانی با تدبیر وشی ایشتاری لهم الله پاکید الله لرداغسنه چی دیو شرک جوڑی وین کچتا ویند یو چوٹا د عذاب بهر نه راول دوی چې ییقون وایبا صحابو مرقوم آیات اوریزدان مرقوم نه لان دی بان دی اوریز روان دی عذاب راځي هم دوی به دا وایي فز امر رجلات تر دې برګی ملاقات کی اخول غبر زل سراتی دوی پدی کی بلونی شی آیات دی کی بملی شی یوسا کو ای یوشالیم او یوشا يا کو یا موتنا يومادسره چې لاي ونه کډوم دا بابا نه کی فائدہ باندې رسیدو تا مکرونه د دې شي انې څه انو بجو سره داو کرشي ويننا الزیون الزلم یک نا کس پای زالمان دی عذابنا عذاب شت د نور زال له خوا لیکن افسر خلنه پوي و صبر بیا صبر وکا یوه میرا بي کدا الله فیصله تاړه کیرا فینک بیا یولنا یکر انت زما پنیګرانه کی الله پم په ما سره تسلی ورته زما پس کی وسبح به حمدی ربک پاک بیان و په حمد رب ساسرا اې د الله په سپدونو سره پاک بیان و کړه چې په منځو د ریګي کله په منځو ته د دین سوایا سبحانه واسبحه بحمدک فکی بیان واپس بده در حق استرا کله چې مجلس نه پاجیږي سبحانك اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرتک و مجلس کفاره دا دعا وایا مجلس پاجیږي نو ځله زه حساب شپینان پاک بیان او د الله نجوم او کله چې سبا ستوریز کاندنو پنا کې قریب شي او پنا شي هغه غټ ستوری نو بیا انځو وایه ا تشبیه وایه مترنم خلق دروازه کا تشکر دغه تهجهد دغې دا سنتي دوه کته کله اصلم فصلينا المراد منه رکاتان قبل صلاه الفجر اکثر فزیداو چې فرضونه مسجد د دروازه غاړه سنځي کنه نه دي دا, دا کوم را دي په دې هم چې موږ نن ورځ باقی بیانونه د خو دې په خاطر بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ النجم دا مکی ده او داوت دا سورۃ نبیه شفا د او آداب اثبات د قیامت سرا سرا او داږي आवाज دا وی بل شاده ما کوي आवाज چې افرایتم الله تولرزا ومنات صالصتال اخرى تاسلاللات تاچه موای مناتب روزا چکم من جنندگتا موای دا غلط خبری دیم بسم الله الرحمن الرحیم وان نجمی گواج اغسطوری در سوریہ یا وان نجمی گواج قرآن وان نجمی گواج محمد رسول اللہ آیا گواج احر مسلمان ازاہوا کلچ پقابر کی فریوزی آکلچ وحی راش ازاهواتنا استوری چې پریوږي په افوکي د ټول د لپقده واحده نه سري د لايل دي د لايلو محمد رسول الله چې ګله پریوږي مطلب دا چې محمد به په دنیا صلی الله عليه وسلم یو ځله زی دنیا نه او استوری چې راشي دنیا ته مطلب دا لري چې واحد قران وشي مازله دا غواړي په دې خبره باندې ماز الله صاحبكم استاذ را چھک مسیدل پیغمبر دے استاد مل گرے نماز لدی وما غوا پکل نہ روان شوے نہ پک گلا ر روان شوے اور نہ حق لرا وما ينتکو خبج نہ کی دخل قائشات نہ ان ہوا دند مگر واہ یہ ہوا ہے کڑے شو دی باندی علم هو شدید القوا خود لدی جبرائیل علیہ السلام جبرائيل مستاجي څوک د محمد رسول الله علمه خو دل د محمد رسول الله تا چا هغه فرښتا چې شدید القوا سخت سخت قوتون ولود يا خو دل دې تا هغه ذات چې قوتون مالک دې الله ذو المر اا خوند چې د محسن ذو و شدت و احکام دا يا ولي دا دې زلمیرا فاستوا چې څنګه برابر شو محمد رسول الله صلی الله علیه وراشتہ او دی په هغه اطراف د اسمانونو بر اسمانونو کیچو اوچا د اوچا تو په د اسمانونو چت کی ولارو وهو وفقل یا yeah, فاستوا چې زمين راجو کوی جبرایل ته نو برابر شوه دا جبرایل په خپل شکل کې په داسال کې برابر ودرې د سجیتو وهو بیل وفقل الله بربر اسمانونو چاتونو تردا اتراو کینارو تر رسیدلی وو چې در یو قدم چې تراشه راشي مالي دلې له رفتو اد درویشانو یو چې تراشه راشي هغه څوک محمد رسول الله شو کنا د درویشان محمد رسول الله د صوفی کرام زانه زانه دغې کنا اصلاحات موہابل فقیلا ہاں جی دا حدیث ته معلوم دی او ثم دنا بیا جبريل له کو شورا کو شو رور رانی دی کدره کو جی دره یا ثم دنا دې دونو زمير راجوک الله تا دنا ربو فادنا ربه ثم مدنا اي محمد رسول الله تديشوا الله تعالى فتذل او تكشوا متردديش بيجينا تديشوا فقال شو محمد رسول الله الله تبارك سرا لك بمقدار الضوء قوسين لك او غجي ايى شو دا جبريل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امام بیقی وای چې عائشه رضي الله عنها ابن مسعود ابو هريره دودا حمل کې چې دایاتونه چې دینو پروریت جبرایل باندې بنادي حافظ ابن کثیر وایي دا قوال چې کوم چې کنه بیقی وایي دا پریا مسله کې دا حق دی دا باندې پوښوي او دا تفصيل چې دینو شاره د مسلم کې امام نووی دویم جلد کې دوا سواله سم صفات الباری دی له جل 30 سوال دیم کې چا تراجو دی؟ جبریل تا احافظ من کسیرم داگل ترجیح ور کئی امیراج تا برا خطر خواه یکنیو سور دی اسرائیل کی من تفصیل کرده سمدنا مستاف قدر باز مفصیلون رو زمان چا تراجو کردی؟ اللہ تراجو کردی و بازو جبریل تراجو کردی نفعو حای الابدی پسواه او که بندبانی ما او او که ما کا زبل فواد ما را ویلی جبری زړه د پیغمبران سره ما را چې سلی ده لوو زکه د محققینو مقصد د غدا دې دیدار تشوي دینو بی فواجی دي شته به دې سرګونه نه ده په جوړه باندې برتله ده میراش حق ده خوله کی رؤیت او حق ده پوځ سره بعض صاحب کرام چې وایي چې رویت نه لښوې نورن اننی اراو یو قرات او نورن ان نو اراو اچھا تاسو په تمه سامنے شته الله دې دله ده نورن ان نو نور دي نور د کوم دنه میولې مطلب دا چې کوم حدیث چې رویت ثابت کړئ ده د زړه تفسیر ګده او په کوم ځای کې څنګه نو ناتیر کړئ د دې ظاهري د دې سترګو قوت دانو چې الله سره دیدار کولی نو د دې زړه په سترګو سره الله پخو سره دیدار نشیب کو زګه دلتوي ما کزه بل فوادو مراه زړه دروغ نه دی وی دی هغه چې کم لیدلی وو شک یې ور سره علامه علامه صلوبانی چاګلې دلی دی ولقدره یوکن لیدلو جبريل لرا لر لر لر او ګره د زمین چا دراجي دی جبرائیل څنګه راځي دې کنه چې دلته جبرائیل تراجو مخکوم جبرائیل تراجو شو کنه وله ک دلته جبرائیل تراجی شالت الله تنبیہ انتشار زما ایبراھیم تاسو په نهو کې وایي چې انتشار تر کومه نهه په ساده په اړه نه سره الله دغه ځکه چې جنت الماوهم شته ایجا ش سدره دا ما یو کو یو نش پټ کړو ملایک د سرو زرو ملخانو په شګل غار څه څه کړو اې پټ کړو می وی دوه غټي ویلا کچو موږ نه سره می وی دوه غټي ویلا وی کړه هجر د مخمانو مونږ مونږو پشانتې او او دا د غټم دې نه دا پانی د شوی لکه د اچو و مونږ لکه پانی دې سې درچو اغه دې لکه اچو ووب دې لته دې اچو پشاندو او غټو دي او دا شګنده د میوي دومره غټي لکه کا قنال هجر حدیث کرا او دا جګنده غ فراش من ذهب اګه د سر روز درو کې دننه دا پتنګ نه د سر روزو په دا طریق سره داونه په ټکړه ودا شي ملائکو فبتي شګل جل الله پوتہ خار کړو ما زغل بسر و ما تغا کله شوې نه راستنېږي په پیغمبره ساتو السلام په دغه سفر کې بنايات رب الکبره د لاجله شانو د قدرتونو نه کېږي اټګهټي اټګهټي نشي نشانی دېدلوي جنته ورغلي تماشاوی جنته هم کړي دوزر غتله دوزر تماشا هم کړي را او د رنګ چې ګمډنو هغه د عمر سره بنګله هم لیدلې و او مره رجله یو بنګله خو دلا جبرائيل دا بنګله دتی یی بیا ورا د شاده او چې په باسه ته تاسو او دا چې دا د مرسه ده مال دوی مو جنې ناشته وره دروازه مخه تا سوره و سوره هغه و چې د مخ لاسین زره ته تواځ راځګنه د منځونه نشه چاو داس خي خو زوی لغوی مراده داس وکاو په امري سموي چې زړیکو امیداره چې لارشه تماشه وکا پری د دغه کی پری بامه وک خو بیرته د مرسه غیرت د ما ته بلی چې ستاسو سره د زما په باندې څه کار وکړ او د اجازه تللی ځالمه رومانس ته چې کله کې ساوګل نو مرز یا رسول الله اې د الله ما په پتا ونه غیرت کړې او د کوم مقام چې موږ ته را کړو حساب وجرې کړې نو تماشا به دې کړې کنه په ما غیرت نه کوو په سر غو ته خړالې کوم تا خکار خوب ندیه کرده مطلق زمان پا دقا سرکن ورگلی باوی تا ماشو آیاتی را بیهل کبرا غرد غرد دو خدرت رو نخیر افره ایتوم تا صورت او خیجی دست تا صلاح دا خود خدا خود را تو نو چه پیام باسم بانی چه کرد دست منونو تا تا صبر را که دللا تا درزا او سره و برپسی دمانات از سالی نا چګندنه د سقیق قبلی بوتو روزا چګمنه هغه هغه دغه طوان هغه چګمنه خدای دغه وکنه وونه وونه د شي دغه وندې راحت له و نه ده تويله روزا منا سټوام مانا چې دینودام د بوټو او څارې سټه لوخره ایو ډېر استادو په اړه له کار او خدای په اړه جنکې چې د کایزاندا خو په داغه سورل دا تقسیم ده شريوي شي اجزي ظلم او زيادتي تقسیم ده نو د ظلم تقسیم ده اين هي داري مګا نومونه سمې دماته زلي خريان دماته جواب اساس پلانو نه دي نازکره الله تجې باندې چوه jato دلیل اين ته تبيون تاسو تاسو نه دي داخل ګللا څنګه مګا دګمانونو و ما ته ولا انفسه له فلیل <سؤال> لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله پیر چې ارته او دنیا وکم ملګر چې دې ملایکه دی په سماج آسمانونو کې لا تو غني شوابه دا وسپاري چې دا پيدانه نه سي ایز الا هغه پرځاله انشاء الله اجازه او کلمه چې چار بجو وړي او راضي شي بدرې زندرزد سراسر بشپات پيدانه راسي کنه ان الله جنہ یک نا کس چې باندې وړي په اخر باندې خماقام سماکه ملائکه الله پروم د جو جناب کوسران اراده الله لودي دوی ومادر انسجه پر په جباني سهيلم تابيون نه مګه د خپل ګمانونو يکنان ګمان جگندې फायदा نرسې حق کیس يا حد پرې چره زنه زنه او फायदा جگندې دغه نرسې فعال زنه منته والله ايراده باغه چانه ده الله د دينانز بدل الله رسولان نه ولا بيريده ايراده نه کوي مګر جن د دنيا لپاره دا دا جن د دنيا مبلغهم اخری زید رسیدلو د یو د علم نه د یو د علم منتها هم دغه دنیا ده بس او دنیا نه اف واسه شه ده دنیا نه خو د یو تصور او فکر نورځي یندا ربیا کنا رب ستاغه خو په یبی مان کاچا من صلی الله جګم راشړو لیدلارینه الله سبحانه په پاچا من زولار ممی ولی الله دغه په ساسمانو کې یوه خدمت وکړه دې په کیا ورکیا خلک بس کړي به ما ملواغه څه چې دیو کړی دي وای جن الله جن جزا چې چا نه کملي کړی د بل حسنا خص اجر اللہ <سؤال> زینہ کسانیشتری منکبائی را لئی اسمی چہ زن ساجید غٹو غٹو گناہونو نبی ہے کارون نماشی وادو گناہی سغیرانا سغیرت ساجری کی خواغذ منعف قوم اللہ وئی اے و اي عبد الله كلا علم يا الله بگا كتبهنك هر غناونا او كمي اوسر بندا بي جگہ بچو گناي سگلا نئ کڑے ان رب بگنا رستہ واسل مفر فرف من بلا تقاوند وا علم بكم الله تو خفي بتاس وني کلا چتاس پہلا گڑی وزم کنا اتنه نمبر پاو پاکی دامن کې حکایت هه څه ډول دامن کو ذرا دی کو بند کو واجی کو دا شه دومله د ځان مپا کوی سیبا دومله ځان مپا د جنات کیداري ماغله د جنات کیداري الله خبر دی هو علمو الله پويږي چې څوک پریزګار دی لا تزقو عل الله نو الله په غماني به سره دا نه کوي دا په پلاني سره او کله چې وسره د تخسره تاته ښکاری نو ته وداوي زما په ګومان کې ولا ښړې دي او الله نو زکی الله بي يقيدي په خدای باندې څه دان نشم پاکو خدای ته معلوم دي چې الله الله ته معلوم دي پاک پريزګار دی او پناهه ا په ریته لې ته خبر نه دا سره نه چې توالو دې مخ واړولا الله د جنن وا تا لهونی پیسې ورکولې دلته رضاده دا بیا په مړی کې ون خطا وا تا کلیله غوندي منل کړي وو د مصلی واغ دا بیا چې ګننه بانک ای خطا وا تا قليلا نو الله غوندي چې حق بیان کړي او یو څو ورځې واغ دا ایسه چې ګننه نو برا خبره باندې کړا اګه دا غتوي چې سړی کوی وباش ګننه کوی او په دې کې لې چې چروخه دی ګټه برن سیبا. برن برن نو طویل پارا کوئی و د باران کو یان دي سهبا چې جې دي د باران کو یان دي نو ټوله د باڅولار شال د کو یو بازي کپ چې کومه نغه تر اوخې نو دې تا کړو یې څو تا وې ده اقنو کو یانه ماخذ ده څو ورځې چې دا ولید ابن مغيره راغلی او د امبره شات والسلام خبري تخوي له یو سورج لپاره Mile uh -uh. uh -uh. wow <imited> ah God uh -uh <-huh> so, uh -huh. of Saur Da Pa assa wa hoe? Шaw te wa how Duwoyeba, بke tata che 시� нимN wa wakhtu моей adari ke naraezib vinnari ca suru kuoyique ba cha where the saw the wa hou удaw yi Aya Asmas gywa iyeiア fun siege HonAKE ba khue Laik ba po Maybe azayate lxaha na ndeshadi na In Quinnia. Ene Tabiydariyur peyangbar Ayyang Z xu ready a shangtarde su hadi ....o Kur'an ta gwodo Quo Ak進 abeta banchume Ya suraj laten ...илась ba ed Hinata Uwoiitab on shwo ونه وا اقدا مری کی و تاسو ون خطه سیبا وا اقدا شو شو یو تک دام ل چې مری کی اړو کی خطه لا یو مانا د چې د کوی کی ګټ راخړه کیدله وا اقدا خیرات بندهولو د ټول پرې ګراله اینده المغیبی ای اشلا د سرای المغیبی دی هغه لیدل ایا دې تطبته نه لګیدلې خبر پلی شو اني پارڅ باندې چې مزامینو ته مساح اسلام تو ایبراهیم اسلام الله جوفاف او دا خبر په کې دې نه دی اوریدلې الله تجروه رتو مزره اخرى نه با وړي بارونه ده یو سړی بار باندې چته دبل چاتیوټي وان لې ساو دا خبره په دې مزامینو کې سٹه نشته یو یو انسان په ماګراغه کې دې سایا کړی وي وان نه سایا یو اکنا دې دا کوشش سو فیروز دې چوبلې بيا با جو زاولت ماشي دي تا جو بورا الى ربك المنتهى يقينا الله تبارك تدي اخري ودري دلا اخري رشيد دل الكم ترى ترى منتهى كم ترى ترى ها رزيزي ابازول عبا برازي ازيازي ابازول برازي لا غشيره لا تجوازات الى ربك المنتهى خلاص شو وانه يكنن اغالل الله هو ازهق خندول مغا كاي خوشال وسوكاي وابقا خفغان مغرا ولي جنا مغا جناين جري الله هو امات وجنه مغا وهي جندك يومغا وانه امغ الله خلق الزوجين پیدا كدي جودا جودا اذ ذكر واللسان رخزا من نطفه دي نطفينه جلاغ ورزولشي رحيمتا وانه يكنن اغالل الله ان شادر افراد برا پیدا قولهم وانه امغالل وجه واغنا شړیلمالداري ورکئ واغنا شړی تجربه نشه ډوډۍ خوراک ورکئ اقنا قنیه ورکئ قنیه هغه دانو د خوراک طويل شي چې په کور کې ساتي یا هو اغنا الله غذا دیش به پروا کوي هم واغن واقنا ادرې غریب الله په اختیار گیره و انه امغ الله ده هو رب شير او ماليد شير ده کم سوري او جوه متصرف غلی استوري کنا نو د سور و غدار ده ها؟ ها؟ نو ته د شيرانه مغوړه رب شيرانه وغالا اے اسبابنا مغارا مصبب بول اسبابنا مغارا وانهو اهل قادن الاولا یکنا اگا زادده چهلا کردی رادیان کخانی سمودیانا پریخی ندی وقوب نروح نروح سمقامم تبا کردیو مخی انهم کانو یکنان او دیوهم ازلم داغر ظالموات غاتری تیرے والموت فى قد اهوه اغاب اولت کرده شئ قوم اغام راغو زوليو فغشا پد کردو لراغجه پد کردو فب اي الله ارد بي قد تمارا پس کم یا نعمتونه درابستاد بانی تشکه ده الله پکم نعمتونه تشکه یا الله الله پکم نعمتونه بانی تشکه نو کوم نه دا کیدځه جگړه کوي ته تا ما او ما را جگړی تا مه شکتام هاي ذا نذیر من النزور اوله دا قران چې کوم دی دا میرون کړي خلقو لرا او دا جمله د هغچا کېږي چې په خواني خلقو يرول کول من النزور اولاد په خواني د يرون کونه دا یو جزء دی یو شی یو د یو قسم دا باندې اذی فضلا ذی فتو ذی شودی کی دن کی قیامت د قیامت نمونو کی وظیفه دے لیس الا بِنُ اللّٰهِ کاشفا مشتاغل پر غیر د اللہ نے بُ شکر خبر چوری بیام تا جب کوی خان دے لا او تا صبح بیام لو بی کی کرٹونا کوی او کو خاص اللہ تا بندگی دو یو اللہ کوی کو اللہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم سوره دی قمر دا مکی دا سوره تلان نروس نادی شوید دعوید سوره دامده دینا کلاشین خلانگا بی قدر هرشی ما پیدا کردی پاندازه خالیب دا هرشی چوگ دا پاندازه بانی اللہ دی خبرمانی پول شوید کنا اثبات قیامت ترغیبی لالقرآن تسلی پیغمبر تا تخویف دنیوی او پینز قومن و حلاکت دا غیر چکم آخر سورة دواسة تاري ايك ترابا دي سواد وان شاق القمر وان ازده شو رقیامات وان شاق القمر وان دوازو شو سپومئي دو پیانبای سامد مجزا دو مجزاو وان جوه چه مجزا کارا بگنا اللہ تا سوالو کنو برس پومئی چش شو دوازو شو وان یارو آیات رن کچه دجو وین یو دلیل را یوری زود یو اراز که ویا قول وای سحر و مستمر وادا جادور دو درویش با دوغه تعبیر لري او د خپل <سؤال> هر کار چې د نه خپل کول واسه وکړل دي ولاقاجا یو کله دغلی ته منل باید خبرو د قومونه ما دې خبره چې په مستجر پدې کې د یو لپاره وازونه شادو او مانا کېدل باجغتون هغه د حکمت خبري باجغتونه اخرې درجه ترشیدون کې فما تو نن نظر د دائرهون کې آیاتونه جو ته پیدا ونره چې ما ویره ول جو ته پیدا تتولى نظمت بارا جنه يوم ده شورس برا شدود رايا واض بوگي خوشان افسان مستری بعد جو زلیلی راوزی با ابن الاجدار زار زار قبر اونانت بویش داغ ملخان دی منتج خورد واری کدن کی مو تینا مند بوئی داغ بلون کی طرف تا وئی بکافران هاذا یوم ناشر و دا سطر روزدا کذب دوری سبد که ما کیدنا قوم روهین نو هشام کوم فکذب ردنا در نسبت کړو زمال باندا ته خبری وقالو ویلو دی مجنون نو هشام یو نه دی و دوی ورتل شو فذاربهو اجازه الله تعالی یا رب دې که زور یماد کاروبانیا بوو سمای دروازه یا داوی وزری د درواره چې کده سېدیخه دوسور میخونه دوسور دغه شنه دوسور داغه را طاره دغه چې ګم دی هغه وزری تجربه یو نيغه اته پروانې دل از ما په حفاظت کې جزاء انداز سزا ول منده چې کانه کفر لیمند هغه چې پر د سزا او چه هغه انکار کړی شو الله در نوح علیہ الصلوۃ والسلام یا جزاء لمان کانه کفر ده منو شو حق هکم نعمتون و نشکریت رشوه و دا غیه سزا میولا ورکلا ولکت تردنا یکنان ما فریخی ده ده کشتای هاته نخنی شعنا ایاشتت صوبان ده خستون کی فکره فکران سرا کمشو زمان از آبا ایر اول زمان ولکت یا ما سان کرده ده پند و نشاد ده پا یا سوشتا جه پند واخلی قذبت آدون تقذیب کرده ده عادیانو سرا کمشو زمان از اې نو څه نه کومه دې کولی په پریبان روان سلیسلام سره نه سقط چیز هغه ورسې چې هغه به خیر او رضوا مستمر مضبوط او محکم اورز او رئیسل به خلک کار نام ته به چې د اجازه نخلین خپل تنید کجورو دې منقاید به نه راوتون کی چې کم شز ما زوی راول زما یا کنا نه سانکړه قران منګه پاندونه شاده پایا څوشته پانده څونکې الله قران سانکړه دې خلکو وایي چې قران څه دې قران نه پوي دې پاندونه شاده پاتره دې اسان دي او نور خوصه ه ګران یا کلی دي د دې حقیقت باندې څوب نشیلې رسیدلې خو د پند لپاره ډېر اسان دي که زبټ تګذیب کړو سمجانو دي روان فقالوا جل لا بشر منا يو انسان جسم واحد لا يقس ما ماقصيلار شو انما من غيرن طاس صورتك لا في ظلالنا وقم رائك بيقول لو انتو كي بيقول اولك يذكر انا غزاولشي ما هي فجبه ان جسمه ممسكي بالواد كذاب بلكي ده دروج جن دي اشروط سيعلم ان عزيزي قيبجدي سبامن من الكذاب دروج جن دي اشروط شوق دي متكبر روکا خبر ورکړل <سؤال> ما قص مدونه او وبدوار دي تقسيم دي به نو د ټول شي بنار ور د وګو مستجر حاضر بکړې شي فنادو صاحبون دي आवाज د خپل مغريتا چې او خدای زاليمو فتوات الله سبحانه اوجلا فكيف كان صافي ونزتنا كم جواز ما يونسما يقنا مولي په دې بنيو आवाज فكان شو كاشي من مستجر لك ميده بیا د شپو جولان کې د اګش پولا اګش پول کې چې ميده بیا وی کنه دقه ملکاری اسان قران الی نیکی فرض می مذکر درو دسپت کړي او کوم لوته لوته څو کوم بنظوري د يرون ته انکار کړو ان شاء الله علی موله په دې باندې کارونه و مبارکی فاطمه سناوینهم و پسرو نادکره فزو کو آزاد شود فلسهر ده مخيرا غي آسهب باهم بوك ردن سبا وقتی عذابه ما دائم مستقیر مضبوطه فزوق عذابه ونزول ولقد يستنم قرآن إخنما سانقره قرآن ده پند ونشان ده پایت سوكشته پا نغزتون كي ولقد جاء الله فراونا النزول یكنا داغلی وفراونا خواهده روان كي پیغمبران كذبو بياه دناغو تغزي بوك درو نزبت بوك زمان پایتونو باني كلو بانده پس ونیول په یوه ملو دا غزر ورزات سره چا قضاتونو خاوندې نه ما چې ونیو زبانه به یو خلاص شوو وې خیرکم خیر ای استاد دا چې د بازاری کاپيران دا خديک نادامخ کی خلخو کوي کومه ودی کی مکه نه کوي او ای عملکم ای استاد بره مکی مشرکانو برالتنا برائت نامه د ازال نشتا په کتابونو کلی کلی چې کنه مکی کا دې کتاب کې چې د تاسو دليله ا اميا کوله که جو داوی نه نه جمیو منګ ټولیو زبراشو منتزه د خداینه به بدل وافلو کنه ددا سایو زم الجمرو زد چې شي کس به ورکړی شي دا ټولې کاترانوتا وایولون دبر که خیر چګنل څه وایولون دبر ا <متصح> <متصح> <متصح> <متصح> <متصح> سَيَعْزِمُونَ جَمْعًا أَزْرَدِئِهِ شِكَاسَ بِأُفْرِيَا قُو آنِ مُتَّحِدَة وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ يَوْزَلَبَدُّبْرِ چکنن دغا کیدا بَلِ سَاعَةُ مَوْئِدِهِم بَایِ کییَامَت چکن دِرو مَوْئِدُوم دَغُد پَارَ دَوَاجِ زَئِرَة وَالسَّاعَةُ أَضْحَرَ اودا کییَامَت دِیر خطرناک دَوډِ ترخ دِ انَّ الْمُجْرِمِينَ إِذَا نُجِّمُوا جَرِيمَة شَرِيفِ زَلَالِنَا فَأَغْلَجَ إِبْرَاهِيمِ اې د دوزخ لایقه ګرم او لمبو ته باور دی سور دګه دی نو آیا سور دم راړي وان ایا استریستمانی دا یو ماده شورت براشي سګونه فناري چدي براخ خلي شي پورتي الله او يم پړمخ او بويل شو تزو قومه سسقر او چکه آزاد جهنم ان وكل شي خلقت نو بيقدر ما هر شي پیداګړي په انداز اندازا ومادرنا اي كار زمانه مگر واحد ان يوکل الكلمه كن دنو كلام بالبسل کرب دستورو ولکله ربنا هلاقري اشاګم ستو پشان خلق فهي ممدكره وكل شي فلو كُلُّ سَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتِرٌ هَارَ وَأَخْبَرُهُ يَا خَبَرَا غَلِقَ لِشُيْدَا إِنَّ الْمُتَّقِينَ إِذَا فَرِيقٌ خَلَفُوا فِي جَنَّاتٍ بِجَنَّاتٍ كَوَنَاهِ نَهْرُونَ فِي مَقَادِسِكَ انْتَارَ خُلُّ مَجْلِسِكَ رَئِنَ مَلِيكُنَا مُفْتَجِرٌ دَارَ بَاجَمُ هِتَجُ قُدْرَتُنَا مَالِكُ جَاءَ مِسْيُورَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا ما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدهن لسانتي فهماني قولي سوره الرحمن بخش رد ته چوي مدتي او دعوه د سوره نه شرف فل مزامینو تلخاس را ټول مکی باسته امداغم اکیوالی ده ده راجح خبره پا را. اولای که عقیده آئی پشخی پده مسلا باندی آبیا ورپسی زجر ورکی مشرکانون چه چه ده مسلا ده منالی ته جمعت باست ته پده خبره چطور ده مسلا منید که ده توحید یاش برکات والا صرف اللہ قبل ده چطور منید او ده دا یو د چې سورته چې دته ورسره ملي کېږي د قران کریم نه وي دغه مقصد د زینت او دول د قران سوره د رحمان ده دا وي وجود اده چې په دې کې اکثر الله مشه اده الله جل شانو هغه صفات کمالي او جلالي او جمالي هغه په دې سورته کېږي شوې د کدا د قران یو قسم زینت اورله بسم الله الرحمن الرحیم <تصفيق> الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان رحمن مهربان ذاته الله جل شان هو علم القرآن خلقته ده قرآن تعلیم توفیق ورکړلې علم القرآن مهربان ذات الله مهربان ده او د رحمد و رحمانیت تقاضا ده چې علم القرآن خلقده څخه خودلې قرآن دې ده د الله خپل کتاب خودلې د الله کتاب خودن د یاد الله جل شان هو د رحمت تقاضا ده هرڅه د الله په قرآن نه قل بفضل الله و برحمته فبذالك فليفره هو خير مما يجمعون فرح وشالي دي پا کرده شده پسوكي الله پا قرآن لانيهوكي ذكر الرحمن علم القرآن الرحمن ذاتا غضا ده شخده لخلق تا قرآن خلق الانسان اعني خودل... پیدا کرده انسان من دل انسان ده پیداش نمخ کی تعلیم القرآن ذكر که الله پا څنګه چې د قرآن د انسان د خلک نوم ومنځ کې خو ما له شوا چې قرآن کریم د ژوندونو ډیر دغلي دا تاسو دغه خلک ثلاثه مصیبت علم القران خلقته الله جل شانه القران خود لید الانسان پیدا کړ انسان الله او بیان هغه ته دی الله حضرت بیان طریقہ بیان طریقہ مقصد د دې انسان نمراد مطلق انسان آیا انسان نمراد آدم علیه السلام آدم علیه السلام ته الله جل شانه عبد الله عباس وئی او قدام وئی تقریبا وہی ولک جبیا جبھی چونکا ولک جبھی یعنی دومر لغات الله التخذ له وہی ادم واعلم ادم الاسماء كلها کنا فبدیوا زبان یتکلموا بالسبعین فافضلها العربیہ فجو ټول کی چونن پټ ټول لغات کی بهتر لغت اسیری تفسیر مظہری وہی عربی لغت وہ انما محل دنیا کې نن صباح دومر لغات وجودمنا \|_{kan} د <خرج> مثال <سؤال> په تو سره څو دریمه ریاضیه سه په ځینیمه زره یادې داسې زبان مشتي نور خوچ کمونو ټوله دما سره تطالسلام من خپل خونه نه کوم الا ما هو البيان الله په خودری د بیان طریقا بیان دی ته وی چې ال منطق الفصیح المریب اما شي زمیر د زړه چې کوم دي هغه انسان د دې جه په واسطه سره خلق د ښکارا کوي د بیان ویم او دار بیان تاریقان نو رحیوانان تاللہ پرمد خودلی ما شواد تریانو دار انسانا دی انسانا بیاد تریانو نو هم فساحت و بلاقات دی انسان لیر دی دین نو علموه بیان دلائل اقلی اش شمسو نوازلی کس فرمائی بی حسبانی نو پیساب روانی وان نجمو اش جر ویس جدانی وان نجمو هغه بوتی چې پزمو بی خوریگی واش جر اغا بوتی چی پزمو بی خیجی دوره د الله د حکومت تابع دي په ټولواړو تګنیو مر سره یا ونه مستوري د اسمان ورس شجر او بوټي د ځمکه یع شداري دوره د الله جل شان نہ نہ نہیں سٹوری بتا دی یا دبیٹی بتا دی نہیں نہ نہ نہ بر وقت ہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سم اور اللہ تو وہ زل میزان تر تلوین صاف اللہ علی علیہ اللہ تدغ فی المیزان اپ دے انصاف کی تاسو سوج جاتے کمے مکوڑی میزان نظر عدالت ہے واقع مو وزن القسط ولا تحسروا میزان یعنی کہ تا س تول رہا بالقسط, تو آ بالقسط انصاف سرا عمر کمائے تول دے انساناں یا اول چې د بابا زالمیزان مراد مانوي تل تل در او دارو صحي ستل در مطلب دا چې دکانداري کوي په دې کې هم زیاته توکمت نه کوي اودارنجي په دې اړه کی په اخلاقيات کې هم زیاته توکمت نه کوي زمکه الله غړو ولي د لانا مې د خلکو ته انام مراد دلته انسانان اودارنجي پریان دوار مرادي یا هر ځای روته ناموي یا پر <Gal> یو خال کادو نیوی دی و نخوا زلط ما می اګه جوړی دی زلط لط ما می خاوند غوټو و الحب در شدانیاو پرزمغه استاد لاسفي یا غا د بوسو خاوند پاکي بوسه مشتا ایا چګمنو خوراکي شونه ني و ریحان ادانې رزق ده بيته بوسه به لري مهنان انسان الله ورکه یا ګلوونه دي ادانې خوشبويا ني دي زمګه کې الله دایخ ریحان ریحان نمرا ریحان فقرات او شیادہ ریزو پوند ریحان عبد الله <سؤال> بن عباس جنان فرمای قران کې چې کومږي رازی ریحان راټول معنی د ریزو سره وی کلو ریحانین فی القران فوالرزق داد عبد الله بن عباس قوله ریحان چې قران کې رازينو سبا یغه رزق ونی او اگر کدانور مفسرین کړه کل اخلی خزرۃ زرعی دا بیا غ شینکی مراب شینواله د پټو شینواله کله دغه تامل ریحان وای خوشبیل لري کنا هاری او شینکی په دز مکی د پټی داس یو قسم خوشبیل لري فابی ایالا ربکوما تو کزبان پاز یو کمونیوم اد الله جل شانو هو تاسو تنظیم کوی فابی ایالا ربکوما تو کزبان الا یبد د د لوژل شانوونی متونه کمیودي چاغتا سبون دمه نه دروغ بګنه دا د بل <سؤال> سرت کله ازګر کړه او کله په مقام د آزاد قوم سوې فبې الله ایله د حکومت او کله په مقام د ممک چې فبې الله ایله د حکومت کو مقصد دا دی چې کچیرتا ازاب و ازام زنب شوا او کچته سي نرمځینو هغه پرځان چې پیدا کوا او شکر ادا کوانو دا شان د شونونو شیری اوینه شی پاس دوا ایدانو کفر ناندا چې کومه زاجرنده او د رواه ورنستو تهریزان او تدمیان ده زګه فبی ای الله رواځي نو کې فبی ای الله ربک ما توک زبان خلق الانسان پیدا کړي انسان انسان انسان دغه چو خټونه کله فخار په شان د کوجنی आवाज کوونکی فخار هغه کم چې په ور چقښوي کنه د فخار وای کوجنی له تا مونږی نه یلا سمو دا منډه یو کودنه واخلقل جان نا پیدا شیطان طلب شیطانانو طلب چې دم دې جانسب د ځښنه جانه جانه د دغه پیری د پیانو کوم نکړي کنه ګټ جان تیرې جان دوه قسم راځيو فارسی جان دی او څه دې جان دی جان شیطان دا وای فارسی کې جانان روح دا وښه پرځای کې څه جدا معنا سره ده او پراره به کې جدا معنا سره دي می مارجه مین نارین هغه ګډوډ کړه یا مارجه هغه چې کوم دین د ورغه پاسه دغه نه یاله صفالمبا داینه ما پیدا کړه ده صافی من صاف النار یا لسان النار یا ګډوډ ورنا اگه چه سو شینات سو پاکی سو رو کنه داشه گرد ورگوندی یا صفا لحب اگه شغلا صفا اگه نما پیدا کریم فبیا یا اللہ ربکو ما تو کز زیبان دین زان باش که باز داد اخده نرمتی چه تات تا امی اخپل دشمن خوده دشمن خوده نرمت دیکنه دید اللہ پاکه چه تات تا اخده دشمن خوده نرمت دیکنه دید اللہ پاکه داد اللہ نرمت دید رب المشركين الله جل شانه رب دي مالك دي مشركين و دارنج دي مغربين دي دي مشرك الشيف مشرك الشيطاء مالك صمده الله مغرب, مغرب الشيطاء مالك الله ال கوان رَبِّكُمَا بهري دو درريونه خوشري یزي ري روانखله پا تني یض سر ی بهريفا بهري رو هغ رين وي ب برز پ جا கبان يا خ را ونه ل اللول هو المرجان غطى مغطى ملغدي ملغدي ديوداني وادي دوار ملغدي دي قيمت کي صد تفاوض یو غډ بلور کوټ په الله را دوکماتو قذ با لهغل جووا منشاات تو دغ د پتار کې چې لیا ک او بړ منشاات چو چ چته اودنګې دګې فبارری په دریاابنو کې منشاات مفراد ماه مسخرات آیا چې منو شروع کوونکې برې دریا کې پشان د غرونو دسې روان لکه د غورو پوشان. رب يحيى ولا يرد بكمه تو كال زبان كل من عليه فان نار سوشو بده مزه کې دي نو غب يوزر تنا کېږي و يبقا وجر بك ذل جلل والاکرام فاتيږي وا وجر د يو دارنګي د ذات دي الله نما شو هر شي من سموات والارض سوالنا كير الله نه څو کل یو مینه هر ورځ هو دغه چې موږ نوې مخلوپه په شان نوې نوې حالاتو کې هر سره چې موږ نو په دې کې انقلاب راځي په مخلوقاتو کې راځي انقلاب راځي دی هو زمير کې دعا احتماله دي یا يسلوه من فسموات دا من فسموات چې دي کنه اول ارزه دا هر هر ورځ کې په شان نوې نوې حال راځي نوې نوې حال راځي په دې کې